Kiemelt a köznemesek sorából, előbb várnagyjá, azután várúrrá rá, birtokossá tett. Még időben tettem, most már nem volna mit adnom. Elfogytak a birtokok. Egyébként azért hívattalak mert az eddigi tisztséged, mint itthoni személyem körüli Ispáni feleslegessé vált. Mostantól jó darabig alig leszek Magyarországon. Mik a tervei külföldön, felséges uram?